А ви, Дивно, вже князь може бути таким невдячним!» «Я прошу добирати слів, коли розмовляєте зі старшими!» – закричав Заславський. «Я прошу, пане Олександре!» «Не забувайте, вже я теж рейментар!» – прибив Заславський оконець польський. «А вивідач ви, зараз буде тут!» «Ей, хто там?» «Стефана Ковальського сюди, і то швидше!» Одначе ніхто не знав, де шукати жовніра з таким іменем, до якої хоругви він приписаний. Рано вранці, коли дозорці доповіли, що козаки виходять з табору, регіментарі скликали військову раду, запросивши Вишневецького і Тишкевича. Вперше за увесь час доводцям шляхецького війська Вдалося дійти згоди. Вони домовились не атакувати повстанців, а вишукувавшись перед табором на рівнині чекати їх. Відмов від наступальних дій була породжена страхом перед глибокими балками, що відокремлювали козацький табір від шляхетського. Хай ті балки розріжуть ліпше на частини війська Равусів, а не наше, — бундючно заявив Заславський. Хай скують вони ворога, нам легше буде добивати його, згодився і Остророг. Легше чи важче, побачимо, зауважив Вишневецький. Одначе, хоч про це і пізно говорити, ворог має значні переваги. Він заклав табір там, де хотів, розділив свої сили так, що може бути нас і з фронту, і з тилу а ми вчепились у цю паскудну греблю, як кліщу тіло. От таборилися серед боліць, тавів, ровів і балок, то ще й міркуємо, як здобути звитягу. В такій обстановці я не бачу шансів на успіх, тому раджу негайно, поки ворог не відрізав нам шляху, відійти на лівий берег річки, заманити туди рабусів і розтрощити їх біля свого табору. Цікати... «Ніколи не пізно, пане Єремо», – відрубав конець польський. «Ви за півмісяця встигли перебігти в лівобережжя. «Панове, панове!» – став між Вишневецьким, що скопився за шаблю, і конець польським Микола Острог. «Не час для суперечок і образ! В наших руках доля всієї речі посполитої!» «Гляньте, гляньте!» тицнув тримтячою рукою ліворуч Заславський. «Наша кіннота рушає в атаку! Панове, чий це наказ?» Всі повернулись туди, куди показував князь. Крізь невеличку балку, що тулилася до незакінченого рову, з табору виходила польська кіннота, і хоругва за хоругвою розтікалася по Полявецькому полю, прямуючи до козацького стану. «Панове, полковники!» – закричав Вишневецький – Мчіть до своїх полків, поки не пізно. Зупиніть їх, поки той рабусь Хмельницький не помітив цього безладдя. Проте зупинити військо, що ринуло з табору за кількома хоругвами, піднятими якимось офіцером на власний розсуд, вже ніхто не міг. Вся кіннота швидко, мов весня на повінь розтеклася по балках, віддаляючись щоразу більше і більше від табору і відриваючись від своєї піхоти, що засіла в шанцях понад річкою. Богдан Хмельницький зразу помітив цей розрив і кинув полки богуна, Нечая, Ганжі і Гирі проти піхоти. Решта полків і донські козаки ринули на кінуту ворога. Артилерія вдарила по греблі, щоб відрізати шляхті Шлях до відступу військо Кривоноса почало переправлятись на лівий берег. Козацькі полки, скотившися із горбів у балки, навальною атакою зім'яли Сандомирський і Мазовецькі полки, погнали їх до переправи. В цей час на горбах праворуч від козацького війська, що наступало, з'явилися вершники у вивернутих догори вовною кожухах і вухатих малахаях. Шаленим криком «Алла! Алла! Алла!» Вони помчали навперейми втікачам. Пізніше про долю цих двох полків Заславський писав. Решту чого не знищено у боротьбі Загнали на цю лиху переправу, Де нас татари рубали, А козаки на цій переправі били нас з націлених гармат, бо це було під козацьким табором. Козацькі полки і донські козаки посікли ці ті хоругви, що розбелися по болотах та балках. Тих, хто зумів прорватись через греблю або вбрід через пилявку, на тому боці настигали козаки Кривоноса. Недовзі їм на допомогу кинулися хоругви, переодягнені в татарський одяг, що перейшли річку нижче греблі. Майже це польське військо, що 11 вересня переправилось на Правий берег, було знищено. Лише жалюгідні рештки прорвалися крізь козацькі ряди. Максим Кривоніс, з'єднавшись з іншими полковниками, що встигли перебратись через річку, атакував головний польський табір. В кількох місцях, незахищених ровом і валом, козакам пощастило вдертися в розташування ворога. Та ніч на якийсь час врятувала шляхту від цілковитого розгрому. Регіментарі спішно скликали ще одну військову раду. Доводці цього разу навіть не злазили з коней. Всі були пригнічені, збентежені. «Я напорягаю, панове, на відступі!» категорично заявив Ярема Вишневецький. «А щоб цей відступ не перетворився на панічну втечу, ми повинні оточити військо кількома рядами возів і всім табором рушити на старо Костянтиню. Тільки без крику, без галасу, панове.